de galinha de recalcada, dessas falsiane querendo roubar nossa brisa. Canta para elas, ó. Oh, essa vai para as recalcadas, essa vai para as inimigas. Abraça suas amigas e aponta as galinhas. Essa vai para as recalcadas, essa vai para as inimigas. Abraça suas amigas e aponta as galinhas. Olha como eu sou boazinha, fiz um hino para todas as inimigas. <risos> Gustavo Martins, só que pitigas galinha, ó. <risos> Oh, oh, oh, oh, oh, oh Chegando no baile bonito e cheirosa junto uh, oh com a uh, minha pai, família ah, avistei a recalcada uh, querendo roubar uh, minha brisa aí que parei pensei lembrei uh, a nova dama irellina uh, jogou o dedo pro alto uh, uh, quem não gosta uh, de garinha essa essa essa essa essa essa uh, foi pra uh, se uh, Cada vez só vai pras inimigas. Abraça suas amigas e aponta. Vai. Essa vai pras, cada vez só vai pras inimigas. Abraça suas amigas e aponta ali. Aquela galinha. Galinha. Aquela lá. Galinha. Abraça suas amigas e aponta as galinhas. Aquela ali. Galinha. Aquela lá. Galinha. Abraça suas amigas e aponta as galinhas. e a ponta é oh, a galinha Gustavo Martins aquece o forno que eu vou botar pra assar essas galinhas vai chegando no baile bonita e cheirosa junto oh, com oh, a minha caminha avistei a recalcada oh, querendo roubar oh, minha brisa ai que parei Não bada mirelina, jogou dedinho pro alto quem não gosta de galinha. Essa, essa, essa, essa, essa, essa vai pras calçadas, essa vai pras inimigas. Abraça suas amigas e aponta. Vai. Essa vai pras calçadas, essa vai pras inimigas. Abraça suas amigas e aponta a galinha. Tchau, Leli. Galinha. Aquela... Galinha. Abraça suas amigas e aponta as galinhas. Aquela ali. Galinha. Aquela lá. Galinha. Abraça suas amigas oh. e aponta as galinhas. Abraça suas amigas oh. e aponta as galinhas. Gustavo Martins. Aqui é se o forno que eu vou botar pra assar essas galinhas. Vai.